Feciorul omului sărac și fata regelui. Poveste populară. Mai de mult, într-un oraș dintr-un mare regat, trăia un om atât de sărac că nu avea după ce bea apă. Nu avea decât o mică colibă. În schimb, avea numai puțin de 13 copii. Cel de-al 13-lea avea o minte atât de ascuțită încât la școală nu exista nimeni să stea în față, nici măcar fica regelui, ce era colegă de clasă, nu se putea compara cu el. Cei doi copii se înțelegeau atât de bine, încât erau încredințați că nu vor putea trăi niciodată unul fără celălalt. Într-o zi, fata regelui auzi întâmplător o discuție care o sperie foarte tare. Băiatul acesta sărac este atât deștept încât atunci când o crește mai mare o să ne ia sigur locul nostru și o să ne mănânce pâinea ah. O să trebuie să facem ceva, că nu se știe locul cui îl va lua ah, Sunt de acord cu tine, dar ce am putea face Eu unul m-am hotărât, ascultă, da. mâine... Când oi veni la școală, am să-i torn o licoare preparată de un vrăjitor în apa de băut Doamne, ce a Licoarea aceasta îi face pe cei deștepți să nu mai știe ce-i cu ei Să devină la fel de proști ca cei mai proști e Ce zici, te prins? dacă e vorba să-l prostim, atunci nu mai încape vorba Fata regiului auzindu-i, dădu repede foca la băiat Draul meu, prieten, trebuie să fugi Uite, cineva de aici îți vrea răul Cum? Ia inelușul și năframă aceasta de la mine Pe amândouă sunt scrise numele părinților mei și al meu Cred că o să sprindă bine ha. Mulțumesc, draga mea prietenă, nu credeam că oamenii sunt atât de răi Băiatul luă cele două obiecte și plecă în pribecie Ah, mers el ce merse până ajunse într-o pădure Acolo, la poalele unui stejar, îl întâlni pe strâmbă lemne ce tocmai țipise. Băiatul, ca mai toți copiii, nu se înfricoșă de acesta, era chiar bucuros Se așeza lângă el și curând îl fură și pe el somnul După un timp, strâmbă lemne se trezi Văzând copilul lângă el, a început să strige Cine te-a dus aici, copilule? De mine nu îndrăzește să se afropie nimeni Auzi, știi tu cine sunt eu? Nu, nu, nu știu, dar mi-am închipuit că trebuie să fie vreun om bun de aceea am îndrăznit să mă așez lângă tine Mi-a fost frică să poposesc singur în pădurea asta mare și în drept! te Umblu și eu prin lume să-mi caut de lucruri, că uite ce-am pățit și povesti băiatul tot ceea ce îi se întâmplase Păi bine, A. bine, bine, bine Dacă așa stau lucrurile, apoi să știi că eu n-am de să-ți fac vreun rău nu, nu, nu, nu, ci din potrivă băiatule Uite, eu am să te ajut pe tine Dar vreau totuși să afli că pe mine mă cheamă strâmbă lemne, Așa și, și îmi place să doi copoacii și mai mai drept, da, -da, da și pe oameni. sunt doi? Da, da, da. Uite, uite ce te sfătuiesc eu. Merg mai departe până la primul oraș. Așa. Ana, acolo, du-te la palat. Da. Tocmește-te slugă la rege, așa, că va fi norocul tău, să știi. Da, A așa am să fac. Ești un prieten bun. <laughs> mulțumesc! De cum ieși din pădure văzu în departare un oraș, ajunse și la Palatul Regelui, acolo făcut tocmai cum îl învăța să strâmbă lemne. Regele îl cercetă, văzut că de isteț este și pe deasupra bine crescut, și deoarece nu avea copii, deși și dorise din toată inima, făcu un lucru de necrezut. L-oprit la palat, dar nici de cum ca slugă și ca pe propriul lui copil Ca într-un vis Trecură apoi aproape 20 de ani Regele libea mult pe băiat Dar nici băiatul nu se arătă mai prejos Și pe deasupra se făcuse un flăcău Atât de atrăgător Că era drag oricui să se uite la el Într-o zi pe băiat Îl amintirile Ei, Fata regelui din orașul unde m-am născut Și care m-a salvat De la o soartă crudă Oare ce o mai face? Noi ne îndrăgeam unul pe celălalt atât de mult Și ea nu știe unde mă aflu Oare și-o mai aduce aminte de mine? Îl copleșise un doar atât de mare de fată Și o tristețe atât de adâncă Încât simți că nu mai poate să stea fără să o vadă Regele păcă și el de seamă că se petrece ceva în inima flăcăului Temându-se ca acesta să nu fie bolnav Îl chema și îl întrebă Fiule! Da. Spune-mi și mie, ce tristețe îți bântuie inima Ori te încearcă vreo boală Nu, nu mă încearcă nicio suferință M-a cuprins numai un dorat de mare de părinții și de frații mei Încât nu mă mai pot stăpâni Aș dori să mă întorc pentru o vreme doar acasă Dacă e așa, poruncește-i vizitiului să pregătească trăsura Da? Bani îți dau cât vrei Ei. La fel și oșteni care să te însoțească și adu-i pe toți ai tăi aici, că slavă domnului loc este destul." Da, da." Du-te, Flăcăul se bucură nespus. Se urcă într-ăsură și porni voios către coliba aceea mărită unde își amintea că locuise. Ajuns acasă, intră înăuntru și dădu cu ochii de mama sa. Acesta nu-l recunoscu, nici nu avea cum atât de frumos și mândru devenise tânărul. Flăcăul îi ceru găzduire nespunându-i cine este. Îi să apoi un pumn plin cu galbeni și-o rugă să pregătească de mâncare Cumpără femeia de aleguri și întinse masa În timp ce îmbucau ei câte ceva, flăcăul îl Eu am lipsit un timp îndelungat din oraș Ce noutăți mai sunt? Ei, astăzi are nuntă fica regelui nostru Cum? Dumnezeu să-i dea sănătate, că tare bună la suflet ah, Fii atunci bună și mai cumpărăm și niște nuci Femeia îl ascultă Cumpără nucile Flăcăul își scoase în frama primită odinioară de la fată Puse în ea nucile și inelușul ei Și îi le dădu femeii. O rugă să plece cât mai grabnic la palat Și să dăruiască în frama miresei Femeia ajunse la palat tocmai atunci când se aduceau miresei darurile Lăsați-mă să intru, vă rog Vreau să-i dau și eu un dar miresei Lăsați-o, lăsați-o să intre ce cu dumneata am un dar pentru tine, domniță dragă. Primește-l cu bucurie. Lăsă darul pe taler, după datină, se întoarse și plecă. Fata își recunoscă numai decât năframa. O desfăcu și printre nuci își găsi inelușul ei de copii. Opriți-o! Opriți-o! De unde ai dumneata aceste lucruri? Mi l-a dat un tânăr care a poposit la mine acasă. Spunea că nu o mai fost pe aici de foarte mulți ani. Mirasa pe loc ceru ca o caleașcă să fie trimisă după acel tânăr. Între cu mult timp și acesta se înfățișă prințesei Fata l-a recunoscut imediat Tremurând de bucurie, exclamă Acesta e adevăratul meu logotnic Cu el și numai cu el am să mă mărit Apoi prințesa le povesti părinților cine era acesta Și ce se întâmplase cu el pe când erau copii Iar părinții nu se putură împotrivi dorinței fetei De a se despărți de cel cu care fusese logodită fără voie Și de a se cununa cu cel pe care îl iubise încă de copilă oh! O făcură nuntă mare, apoi omul sărac, soția și ceilalți, 12 fii ai săi, împreună cu perechea nouă căsătorită, plecară spre curtea regelui, care îl crescuse pe mire ca pe propriul său copil. Acolo trăiră în pace și fericire până la sfârșitul vieții lor. Ați ascultat Feciorul Omului Sărac și Fata Regelui, poveste populară. Au interpretat actorii Ruxandra Sireteanu, Petre Lupu, Mircea Constantinescu, Ioana Popovici-Chelaru, Cristian Iacob, Violeta Mitescu. De unde